23. Чорт забирай. вирвалося в мене. Тепер зрозуміли, чому я мусив забрати цю світлину так, щоб Аленбі та його люди не здогадалися, пояснив, не здавайся. Він промокнув розбиту губу хустинкою. Ваші зусилля я оцінив, похвалив я, але все одно почувався б дуже погано, якби сик вас убив. Дуже зворушливо, кивнув він. Я перевернув світлину. На зворотному боці вицвілим блакитним чорнилом були написані слова «Баракпур, січень 1918 року». Ось і зв'язок між сестрою Фернандес і Алестером Данлопом, завважуй не здавайся. Вони обоє працювали в Баракпурському військовому шпиталі 1918 року. Я потрусив головою. Цього не може бути. Якщо службові записи Рут Фернандес правильні, то її не могло бути на цьому фото. Вавто, що мчало на Базар я пояснював, не здавайся. Равалпінді. У записах зазначено, що вона провела там рік із вересня 1917 року. То що ж вона робить за тисячу миль звідти на світлині з Баракпура? Сержант відповів не одразу, можливо, тому, що його щелепа розпухла, ніби він набрав повен рот камінців. «Може, дата неправильна?» – прошамкав він. «Сумніваюся», – не погодився я. «Хоча ми й завжди можемо уточнити в Магіра в Баракпурі. Раптом у нього теж така світлина є». Не здавайся, покосився на мене. «Як я зрозумів, відділен втійно недвозначно повідомив нас, що ми більше не відповідаємо за це розслідування». «Сумніваюся, що вони зустрінуть нас із розкритими обіймами, як з ми туди повернемось. Це-ць військове містецько». «Дві жертви знали одна одну, і пов'язує їх Баракпур», – сказав я. «Враховуючи те, що ми більше не можемо розпитати Антею Данлоп, іншого вибору, як повернутися туди, не лишається. Ми завжди можемо розповісти про що дізналися, і нехай вони з цим розбираються». «Не думаю, що їх це зацікавить. Я щойно сказав Алленбі, що ми збираємось заарештувати місіс Данлоп, а він навіть не спитав, чому». «Хоч би що там було, ви ж не захочете лишити цю справу відділу Н?» «Я також», – додав я. «Саме тому і влаштували ту маленьку виставу з вашим приятелем у тюрбані. Ви могли вказати на обличчя на світлині Алленбі і вберегли б себе від побиття, але не зробили цього». До того ж, гадаю, що начальство Алленбі вже знає про зв'язок між Данлупом і Фернандес. Навіщо ще їм так безцеремонно видаляти нас зі сцени? Хай там як, але те, що відбувається тут, набагато серйозніше за незадоволеного індуса, який ріже горлянки іноземцям. І моя інтуїція підказує, що військовій розвідці вже відомо, що зараз коїться. Тому вони так швидко і приїхали. Намагаються утримати справу під ковпаком. «А як сюди вписується вас убитий наркоторговець Тангре?» – поцікавився, не здавайся. «Ви впевнені, що дв'язок існує?» Його прирізали у такий самий спосіб. «Власне», – промовив я, наказавши водію зупинитись. «Чому б вам самому на нього не глянути?» Тридцять хвилин по тому, після того, як ми завернули на примчант Бурал-стрит за фляшкою гарбузового напою і пережили хвилю протестів з боку не здавайся щодо недоцільності подальшого дратування вояків, ми ступили на територію Тангри. Це Бозовілля, вкотре повторив він, спробувати пробратися в будинок, який, напевно, й досі під охороною. А вас уже особисто попереджали не наближатися до нього, стяю піймали, коли ви з нього виходили. Чиста «Питання не обговорюється», – заявив я. Коли водій зупинився, світло вже згасало. Дим від нещодавно запаленого вогню висів у сірих сутінках. Ми, з не здавайся, вийшли. Останню милю нашої подорожі подолали пішки під покровом ночі. І йшли, тримаючись ближче до стін будинків, що ліпилися один до одного у вузькому провулку. — Як ми проберемося всередину так, щоб нас не помітили? — поскаржився, не здавайся. — Вони точно стезать за вікнами та дверями. — Вам варто мати більше віри в мене, сержанте, — відповів я. — Є план. — Невзе. якщо вам невазку, поділіться. — Дах, — пояснив я. Саме так я й вибрався, уникнувши поліції моралі, коли та влаштувала облаву кілька ночей тому. І так убивця проник до будинку Алестера Данлопа. Сподіваюся, що наші друзі з військової розвідки або забули про це, або їм просто не вистачає людей, щоб стежити за дахом. А якщо його стезать? Я поплескав його по плечу. Вам усе одно не варто надто цим перейматись. Коли ми дістанемося до місця, буде темно, а я набагато більше мішень, ніж ви. Ваша здатність видавати себе за паличника гарантує вам цілковиту безпеку. Вони будуть зайняті тим, щоб улучити в мене, і вас просто не помітять. Слова мої, напевне, дали йому спокій, якого йому так бракувало, бо решту дороги ми подолали у відносній тиші. Вулиці були майже порожні. Свят вечір, тож богобоязні китайці-тангри, навернені в християнство єзуїтами-баптистами і тільки Господу відомо якими ще напрямками істинної віри, сиділи вдома, поводилися понедільному і готувалися до опівнічної служби, під час якої проголосять народження Месії. А вулиці полишили собакам та нужденним. Ось, указав я на високу купу сміття під стіною приземку в отої будівлі. Наші сходи. Будинок мав низький дах із теракотової черепиці, укладеної на бамбукові балки, і непевно тулився до вищої двоповерхової споруди. Не здавайся, і сумнівом оглянув хишку. «Ви впевнені, що він витримає нас у вагу?» «Сумніваюся, що месканці зрадіють, якщо до них крізь дах проваляться двоє поліціянтів». Усе буде добре», – заспокоїв його я і почав дертися купою сміття. До того ж, якщо провалимо скрізь дах, завжди можна сказати, що ми янголи, і видати це за різдвяне диво. Сморід від сміття йшов такий, що я мало не передумав. Але вперто поліз далі і скоро вхопився за край черепиці і підтягнувся вгору. Обернувся і простягнув руку допомоги «Не здавайся», на обличчі якого застила така гримаса, ніби він уступив у щось огинне. Він заліз і сів поруч зі мною. Знизу до нас долинув приглушений звук палаканини. Розібрати мову було важко, але каденції дозволяли припустити, що це звичайні ритми сімейної розмови, а не тривога від того, що хтось почув, як два копи деруться на дах. Ми повільно розвернулися і, чіпляючись за черепицю, посунулися до стіни суміжного будинку. Цього разу не здавайся, йшов першим. Він перестрибнув вузький проміжок і опинився на карнизі над зачиненими на засув віконницями. Я стрибнув за ним і примудрився штовхнути його ногою. Сержант підтягнувся, перекинув себе через край даху і приземлився з глухим ударом. На мить він зник із поля зору, тоді, похитуючись, з'явилася його голова над парапетом, ніби в результаті падіння вона відділилася від тіла. Він поглянув униз, посміхнувся і нахилився, протягуючи мені руку. Я схопився і подерся стіною. Раптом він рвучко подався вперед, і на секунду мені здалося, що я добився лише того, що стягнув дрібного бенгальця. Але він відновив рівновагу, у у дах, напружився і підтягнув мене вгору. Я перекинув ноги через край, і ми обидва, важко дихаючи, попадали на черепицю. «Добре», – нарешті сказав я. «Перерву закінчено. Рухаємось далі». Я підвівся і попрямував до дальнього кінця даху. Упорався з невеличким проміжком між двома суміжними будівлями. Трохи подалі я вже міг розрізнити альков, де ховався від людей Калегана три ночі тому. Попереду похоронне бюро. Якщо за дахами стежили, саме зараз настала мить максимальної небезпеки. Низько пригнувшись, ми тихо поповзли вперед. Досягли карниза, що відділяв один будинок від іншого. Двері до сходів, що вели вниз будівлі, були точнісінько в центрі даху. Я вказав на них «не здавайся». Той кивнув, а тоді поклав руку мені на зап'ясток. «Цікайте тут, Сел», – прошепотів він. «Дозвольте перевірити, чи попереду все чисто». «Це я мушу зробити», – заперечив я. «Але ж саме я можу видавати себе за паличника». На цих словах він перебрався через карниз і повільно посунувся до дверей. Будь-якої миті я очікував почути голоси, що закликають до дії, або ще гірше – постріли. Я напружився, але нічого, крім лопотіння крил наполоханого нами голуба, благословенної тиші не порушило. Він дістався дверей і легенько їх штовхнув. Дерев'яні панелі стукнули по рамі. Я переліз через карниз і рушив у тому ж напрямку. «Марно», – сказав сержант. «Вони замкнені. Доведеться шукати інший спосіб зайти». Наблизившись до краю даху, я поглянув вниз. Ліворуч одним поверхом нижче був балкон. На вигляд порожній, вікна за ним темні. Посередині видно двері. «Я помахав, не здавайся». «Бачите той балкон?» – запитав я. «Вам туди». Він із сумнівом витріщився на мене. «Я вас опущу, а ви посмикайте ті двері. Сподіваюся, що коли люди Калагана закінчили обшукувати поверх, їм забракло розуму зачинити двері, що ведуть на балкон. Якщо вони не замкнені, ви увійдете всередину, підніметеся сходами вгору і впустите мене». «А якщо замкнені, тоді я перед вами вибачусь. Оперед!» Я схопив його за руки і опустив за край стіни. Ноги сержанта шкрябнули, шукаючи опори на гладенькому цементі. Нарешті він завис над балконом. Я розтиснув пальці, і він упав на підлогу. Десь неподалік гавкнув собака. Не здавайся, завмер, і я затамував подих. Але все затихло, і я зітхнув із полегшенням. Сержант на балконі дістався дверей і повернув ручку. Я почув клацання, тоді приглушений скрип, і раптом, не здавайся, висунув голову з-під карниза, широко усміхаючись, і помахав мені рукою. «Ідіть далі!» – прошепотів я. Він знову зник, а я повернувся до дверей посеред даху і став чекати. Невдовзі почув його кроки кам'яними сходами, тоді скрегіт. Він витягував дерев'яний засув, що тримав двері замкненими. Я обережно натиснув, і двері розчахнулися. Схоже, тут нікого немає, завважив не здавайся, коли ми спускалися сходами на верхній поверх будинку. Я на мить зупинився, щоб зорієнтуватись. Сюди. Ми пройшли коридором, спустилися на два прольоти в підвал. Повітря тут було холодним, але пронизане явним запахом гниття. Я провів не здавайся до покійницької і відчинив двері. Тут запах був сильнішим. Втіставши з кишені сірникову коробку, я витяг один і чиркнув. Замерехтів вогник, і я пройшов душу шухляду здовж стіни, відчинив ту, де лежало тіло китайця. Знову на мене дивилося теж спотворене обличчя без очей. Сірник догорів, кімната знову поринула в темряву. Я витягнув і запалив. «Ось», – передав сірник, – «не здавайся, дивіться». Доки він оглядав тіло, я витяг дві сигарети і, чиркнувши черговим сірником, запалив їх, передав одну «Не здавайся». «Тепер мені вірите?» Сержант повільно кивнув. «Йому явно бракує оцій». «Подивіться нижче і побачите дві колоті рани на грудях». Я затягнувся, дим маскував сморід. «Із ці, погляньте», – не здавайся, вказав на ліву руку жертви. «У нього немає пальця». Я перевів очі на руку. Сержант має рацію. Цю деталь я упустив. Рана була свіжою, і можна припустити, що палець відрізали саме тоді, що й нанесли інші рани. Це нагадало мені про зламаний палець Рут Фернандес. «Який у цьому сенс?» – замислився він. «Може, катували?» – сказав я. «Можливо, убивця потребував інформації, хотів змусити їх заговорити?» — Хай там що, а ви це добре підмітили. Я не мусив випускати такої деталі. — Ще одне, — додав не здавайся за моєю спиною. — Цей чоловік не китаєць. — Що? — Цей труп, — пояснив не здавайся. — Гадаю, він індус. Сірник догорів, і він кинув його на підлогу. Я збирався запалити інший, але він зупинив мене. Сам поліз до кишені й дістав запальничку. Видобув вогник і підкликав мене. «Дивіться», – сказав він. «Я розумію, чому ви вирісили з цього зертва китаєць. Через форму очнить і вилиць, але погляньте на ніс та бліду скіру. Цей чоловік – самець, або не палець, а мозе – бірмганець». Я уважно вдивився у спотворений труп. «Можливо, не здавайся, має рацію». Все одно не дуже бачу цю різницю. Мозок мій працює не на повну силу, але в таких справах я довіряю сержанту. У будь-якому разі, коли я вперше побачив тіло, перебував під впливом опію. Кого, як не китайця, очікуєш побачити в опійному притоні? Тож я і вирішив, що це і є його національність. Коли пізніше я знайшов його в цій кімнаті, було темно, і я не дуже придивлявся. Переді мною був лише труп без очей. «Не здавайся, поруч зі мною так і впився», – очимав голову мерця. На обличчі сержанта застигла відома мені зацікавлена міна. Та, що означало, що мозок його працює дуже швидко. Раптом він підняв погляд і усміхнувся. «Що таке?» – поцікавився я. «Срам на його облиці. Я вже такий бачив, Де?» «На світлині, що ми вкрали з кабінету Данлопа». «Схоже, він таки має рацію» у всякому разі велика ймовірність цього. Я витях світлину і поклав на долоню. Не здавайся, підніс полум'я запальнички до паперу. Ближче до лівого краю на землі сиділа людина, схрестивши ноги. На вигляд індус-санітар у шортах та сорочці хакі. Деталі губилися в зернистості, але ось він, довгий шрам з лівого боку обличчя від волосся до підборіддя. Мало того, якщо не брати до уваги очей, решта обличчя була дуже схожою на те, що лежало в ящику поруч із нами. На мене накотила нундота. Земля попливла з-під ніг. Це не наркоторговець, а робітник шпиталю. Ось і зв'язок, промовив не здавайся. Три жертви знали одна одну. Вони всі є на цій світлині. Я поглянув на знімок. Вдивився в обличчя Данлопа, Рут Фернандес і трупа в ящику поруч. У теорії не здавайся є сенс. Але на світлині були й інші, а що як убивця полює на них усіх. Я швидко пробігся поглядом по інших обличчях. А вже ж були там полковник МакГір, він сидів поруч з Аластером Данлопом, Рут Фернандес і Антея Данлоп, яку пощадили. Я придивився і мене аж морозом пройняло. Була тут іще одна знайома особа в задньому ряду, молодша, частково затінена. Матильда Рувель